cântarea cântată ca și multe altele ne vorbește foarte limpele de deci, acest mare fard de care ne bucurăm din Tatălui Dumnezeu. Ne gândeam când se cânta acum la felul în care Dumnezeu privește biserica așa pentru care El, Domnul, s-a jertit. Când privește și-ți vede în sufletele, pentru care El și-a dat viața, această iubire și această dragoste, în care nici asta, sufletul acesta nu vor, ești în cer, decât doar că El numai. Atât, El este fericit. Și, în sufletul Domnului, bucuria pe care o are pentru moartea care a suferit pentru noi, îl face totdeauna să fie fericit și să de el. Timpul petrecut pe pământ, ca om, pentru el nu a fost ușor. Și n-a fost niciun timp de și ceva de ani. Și a trebuit să vadă tot ce e aici pe pământul ăsta breșmat. Și pe toate le-a îndurat. Și a suferit pe toți. Așa cum a văzut El. la, la urmă, pentru cei ce sunt aici, și-a la viața care de când ne gândim la sufletul Domnului, acum, după lucrarea săvârșită de El de mântuire pentru noi, ne întrebăm, ce gândesc El pentru cei pentru care și-o a văzut viața? Ce alta poate gândi decât faptul, cum s-a pus mai înainte, când vede în sufletele acestea mântuite, bucuria pe care o trăiește aceste suflete, când vede în sufletele acestea dorința și dragostea fierbinte care cocotește în sufletele celor răscumpărați și care vor, prin cuvânt, prin cântare, prin fapte, să arate cât de cât și ele aceste suflete recunoștința și bucuria pentru tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Nu există în o altă fructură în întreg Universul acest clocot de iubire, de dragoste și de recunoștință față de Domnul cum se vede în sufletul bisericii. Tocmai de aceea Duhul Sfânt o numește Mireasa. Adică este studiu de-o toată lumea, Mirele și Mireasa, prin cele două suflete care iubirea, atât din partea una cât și partea celelalte, îl fac cam în două să fie un singur suflet, o singură inimă, un singur om. Hristos și biserica e un singur om. Adică este exact ceea ce v-a început Domnul a zis. Să facem om. Și în acest cuvânt om înseamnă Hristos și biserica cea. E foarte interesant. Biserica deja pentru Dumnezeu ea se afla în Hristos când totul a fost creat. Ea de fapt era și astăzi dimineața amințită acest lucru. Că după ce a fost totul, tot ce făcea Tatăl, era adus la om, adică la Domnul Isus, el este omul este simbolizat prin Adam, dar nu este Adam adevăratul om. Adevăratul om de care vorbește în de este Hristos Domnului. Când vorbește acolo, luna de împii întâia zidire, nu-i jibirea adevărată care va rămâne la infinit. Jibirea adevărată care va rămâne la infinit este nouă creație. Dar este interesant de unde și cum apare această nouă vizivire, această nouă creație. Ea apare din acel unul care se numește Frisof Domnul Cuvântului Dumnezeu. Tot ce vine din această visă tot ce vine din această șământă divină, care este cuvântul lui Dumnezeu, rămâne pentru totdeauna la infinit. Sfârșit nu mai există. S-a terminat cu sfârșitul. De acei bucurăm. La acei har îmi de Dumnezeu. Și rămâne pentru totdeauna cu Domnul în noua vidirea. Asta se numește împărăția veșnică a lui Dumnezeu. E o deosebire. Împărăția de o mie de ani se numește împărăția lui Hristos. Eu sigur va am și în împărăția veșnică, dar acolo cu Cuvântul ne vorbește că în acest lucru va începe, așa se după ce tot ce a fost aici de făcut s-a terminat. și de-al unu lucru pe care l aici de făcut în este moartea care va fi minicita. Când totul va fi gata, atunci El, Iisus, dă întărăția dintre adică tot ce s-a făcut să rămână la infinit, va, da, va fi dat în minele Tatălui. Și Tatăl va fi totul în toți, pentru tot de Și asta Nu va mai fi nici naștere, nici păcate, nici sfârșit de păcate, nu va mai fi nici nici, nici, nici și tot, sau mai bine spus, fiecare filință se va vedea cum Dumnezeu e în fiecare de cei ce vor moșterii acest far. Sigur, noi ne găsim în faza în care universul găsește la lucru și lucrul, sigur, încă mai mult până ce noi vom ajunge la gândul pe care îl are Tatăl cu privire la fiecare din noi, dar Duhul Sfânt mereu e tot îndeamnă la pocăință, nu îndeamnă la ascultare, nu îndeamnă la trăirea cuvântului, pentru că Tatăl dorește să vadă în fiecare din noi chipul Fiului Său. Așa e și dorința Tatălui. Mănușitorul, când a vorbit despre împărăserea Vidului Dumnezeu, i-a spus că trebuie să vă nască nou. Pentru că această nouă creație, nimic din ce a fost din trecut nu va rămâne. De aceea, Duhul Sfânt ne spune: că e omul 10, adică omul care vine din primul, omul din Adam. Și să se moară, să se cheagă. Adică să se cheagă. Practic, nu mai crede să există cu poftele Lui, cu dorințele Lui deșarte, cu tot ceea ce noi uh, am avut în trecut, când păcatul domnea în noi, cu Sfântul mi pare, și păcatul se nu mai domnească în sucul vostru muritor. De ce spune? Pentru că sunt consumat de Dumnezeu la șase viață fără de sfârșit. Și când Domnul i-a vorbit lui Nicodim despre nașterea din de nou, sigur, acest cuvânt spus de Domnul că trebuie să vă nașterea din nou, toți el nu se poate trece. Nu ai cum să trece. Sigur, și aici este o treabă, iarăși nu se poate vorbi că toți avem așa și măsură de în credință, că așa spune și cu Și Domnul, chiar când vindecat pe cineva să fie după credința ta, după adică fiecare are o anumită măsură de credință, dar, dar să fie, că dacă și un pahar cu apă le ai dat în numele unui încimit, tot credința a fost să fie. Că dacă ne ai avea om, dar ce care vine în numele de și ce un pahar cu apă, dacă această și când te e de cădere și se aliniește nu e la pahar de apă. Dar faptul că știi că este un, un chimic al Domnului, că un copil al lui Dumnezeu, și se decești într-o situație în care ai nevoie de un ajutor, de și vine și în nască el, și fii el acolo, îl acolo, la gânduri, că este un. om să fie un. ca să fie un. și pahar de apă dacă nu e unui ucinic al meu. Deci, nu de care se face între oameni fără Dumnezeu. În de un bine făcut oamenilor lui Dumnezeu de de cineva de-a de care nu poate face decât numai dacă are în vedere faptul că e un ușinica, adică e un copil al lui Dumnezeu. S-a amintit despre Dario, împăratul persicătorul. Or, acest om, e, sigur, l a izit foarte mult pe Daniel, dar mi-am luat cu cuvântul și n am făcut rugăciunea, l-ați-mă vă rog, dar numai două cuvinte și încerc, acest împărat, el avea o oarecare cunoștință despre Dumnezeu, Ați putea dumneavoastră știți cam de unde aveți ceva cunoștințe despre de ce Dumnezeu? Nu era din poporul Iezeu. Pentru că el este fiul a care era împăratul care a luat pe Espera. Și Aseera, fiind de vreter, sigur că ea a fost aceea care a avut influența asupra acestui om. Era copilul lui și De aceea el în, nu era, deci, trăind de religia mozaică. Și așa, a fost omul care l-a iubit pe Daniel și a văzut și pe solstate cu viață și a luat pe lângă de însuși. Deci e foarte interesant. Și Giza vorbește că tot la credința vine în urma auzirii. Când cineva, da, chiar, dacă a auzit ceva despre Dumnezeu și i-a plăcut, dar el a rămas totuși. Mai departe, în a întorat, sau pe care a fost și mai înainte. Dacă, dacă se întâmplă în viața lui ca cineva din poporul lui Dumnezeu să adă nevoie de un ajutor din partea lui. El să oferă, știți? ca și dar. A voi fost și să-l scape pe Daniel cu viață. De, și, și interesant este că de cuvântul vorbește și e bine să gândim și așa. În ziua aceea spune pentru că El a văzut și printre credincioși că există foarte multe suflete care vin după El, dar care nu sunt cu inima pentru El. Deci vor veni de la răsuri și de la abuzi și vor sta la nasă Abraham, cu Avram, cu Isar și Iacob, iar mulți din fiii împărății vor fi scoși afară. Cei nu vor fi scoși afară? Cei care au îmbrat după Isus, dar care nu L-au iubit, care nu L-au cunoscut, care nu au avut inima pentru El. Au venit, au ascultat, a plecat și au văzut treaba mai departe. Ăștia nu vor sta la mată cu Abraham și cu niște și mai departe. Și vor un afară, un Daru, va veni femeia de șurasa, vor veni șase, care l-a primit și scot așa. Oamenii care, iată, așa fac și poporul evreu vom vedea acară, vom vedea dumneavoastră aceștia oameni pe care le-am cunoscut, cu calități superioare față de mulți dintre noi credincioșii. Și oameni lungi, un suflet bun, milos, am lângă mine acolo un bloc. O femeie e atât de evlavioasă și din câte știu numai, poate că poate fi și mai mult multe ce știu, această femeie poate grija la patru femei bătrine, care nu are pe nimeni care să le ajute. Merge, le spală, le și zi un poveste și se duce la fiecare și orice, pe toate de poate că și mai mult, de patru știu. Și e un acolo. Și e femeie nume. Când ne cu tot respectul, știi că sunt și opocăi, și da, nu am a ceva pe vinul la adunare, că, în sus și. El îi dar femeie din nume. Ce zice? Va fi femeia tamănțită, ce curs să nu fie? Și? și sunt pe de-insul în biserică. Nu știu dacă are pe cineva așa pe suflet să după ducă să ajute. E necutincios, e bătrân, e după deci Dacă văd era sermonul, nu întreabă nimeni. Ai mâncat, n ai mâncat. Ai nevoie de o rufă spalată, ai nevoie. E sărat, nu un niciun ban. așa, Dacă au avut copii s-au dus, nu mai are, alții au murit. Păi sunt mulți nu și în lumea asta și noi pe avem o datorie să scriem față de aceste situații. Și nu dăm atenție un Hai să ne de